Alhamdulillahi Rabbil Alamin As-salatu wa s-salamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa mëntabiahum bi ihsanin e jomiddin Allahum jalla wa ala falandarojmë dhe vetëm për të ndimë dhe fale kërkojmë lafda të dhe bëkimet e Allah qofri muhammedin sallallahu alaihi wa sallam i familën shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rukë dhe në fundë të kësaj bote të ndrëlezer pëvajdojmë dhe sad melejnë Allahum jalla me një dhikër të radhës, një përmendje të radhës nga to që nga kamësu Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam. Në takimin e kaluar, kemi mësuar se qëfar nga kamësu i dherguari sallallahu alaihi wa sallam të themi, kërtë fëtemi në banja, si duhet me hy si dhe si duhet me dalë që dhe qëfar porosi i dalë nga i, i dhikër, nga i përmendje Allah u gjellera që e thëtë besindarë në këtë rastë është dhe pas kësaj është shumë e arsyshme dhe shumë dhe të të të regullt që të marim tash në lidhë me abdesin. Qëfar thot besimtari në fillim të abdesi dhe qëfar thot kur të përfondon abdesin. Dhe qëfar lidhje ka dhe të të dhekri që e thejmi në këtë rast me vet vëprimin që ne e kryim. Të nërodhëzër, abdesi është një ibadetë çë besimtari me të do të thotë përgatitet të të dal para Allahut në Xhenalu. Prandaj me abdes nëriu, lëndh gjymtur të caktuara në formë të caktuar për të kryer lutjen e caktuar. Dhe kjo është një lloj pastrimi që Zoti xhelavu na ka mësuar se përmes tij do të thotë të përgatitemi edhe shpirtërisht, po edhe fizikisht për të kryer disa adhurime të caktuara, në mënyrë anti namazën, një nga adhërimet më të më dha. Pra ndaj nuk ka namaz pa abdes. I dërguari sallallahu sallam, edhe praktikesht u akamsuar as habëve të ti shësi duhet me marë abdes. E kra në kuadrat e këtë këtë këtë mësimin në akamsuarëse do të si duhet me fillu abdesin dhe si duhet me e përfundu abdesin. Abdesi fillot me fjallin Bismillah dhe për këtë kemi folë të këtë i rrate mëherëshme. Për e nuk kemi në ojë që të përsisim të njëtën që kemi thëmë për bismilaj në takimet e kaluara. Ndërsa, kër të mërë abdes besimtare dhe përfundan, abdesin e ti, ka nërdi sa aditë dhe se që fafë duhet me thënë njeri pas abdesit. Një lutje është kurëtër, por shumë dhe me thënëse. Dhe me shë problem shumë të madhë që besim më rabdes. Të rëzbëtën Uqba ibn Amir radiallahu ta'ala anhu i cili thotë se e pe ka nëgju ka, ka shkunit të këpëgamberi s.a.s. dhe e ka gjith duke u shpjeguar ashabët të ti vlerën e namazët dhe këndërimit namazët. Dhe posë e ka nëgju këtë hadithë që nuk është tema jona dhe nuk du të hujmë në këtë resmetim, ka thënë Ukbe ibn Amir, kjo qenë ka shumë rëndësishme. Në kjo adith qenë ka te e për në mund dhëmë e thënës. Ndë so prezent në atë të legjerat ishte Omeri radiallahu ta'ala anhu. Dhe i thë Ukbe ibn Amir, aja që është para kësoj që të skarit me ndëgjuhështë edhe ma e rëndësishme, dhe. E qëka është aja? Umer radiyallahu ta'ala anon tha se do se uqbohesh vonuar li xhirak e ka dërguar një pjesë avë pjesën e parë se ka mëju e për këtë pjesën e parë se ka dërgjuai po i thot Omer radiyallahu ta'ala në se ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam koqsh me abdes me pas si e përfundon abdesin thot e'shehdu an la ilaha illa allah wahdehu la sharika leh wa e'shehdu an muhammeden abduhu wa rasuluh i hapën të dytë e xhennetit që futet nga sala der Ajdan në sekondat me tëm është shtohet transmetimi i Omerit radhiyallahu ta'ala anhu hadithi i qubesh Muslim dashë këtu shtohet pastaj në disa libra të tjera si kur në Budawze në Tirmidhi ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe thot Allahumma j'alilni min at-tawwabin waj'alni min wa ja al-mutatahhirin edhe thot o Zot më bën nga ata që pendojnë dhe më bën nga ata që pastrohen, kush e thotë këtë lutje, i hapen tëtë dyrtë e gjenetit, që të futën nga cila der a i dëmë. Kjo di i thë në rëzër në fletë, se si duhet me përmenë Allahun Gjellewala besimtari, posë të mërë abdes. Dhe që abdesit i tjetë, dhe thotë në regull, duhet i kushtënë dhe mendje, pëllimisht, dhe thotë, menjuresa si ka mëuru ambas pejgamberi alaihi salatu wasallam megjithashtu duhet munduhet që vëmendja e ati tjet se gjatë larjes së gjymtyrës së tij as duke u përgatitur për një ibadet më të thelluar as duke u përgatitur për një takim nga takimet më të mëdha në jetën e tij as duke u përgatitur për takimin më të rëndësishëm jetësi nuk ka takim më të rëndësishëm për besimtarin se takimi me Allah në gjëllë në vala. E në takoj me Allah në ku, kërë dalim për ati në masë. Përndaj edhe, është të shmetun nga disan, nga musliman të hershën, si kur së është edhe, dhe të të njipi i Aliut, radiallahu ta'alanhu, qëli ka qenë njërme dhe vëshmëri, dhe ka qenë njërme bujari dhe bëmirësi, të dhe të për te se, kërë ka flumë mora abdesë, do t'ka fullo me i ndërhu Xhandjia. Dhe na, dhe na skuqë që është vërtet për njerëzve. Ai ka thën pse soor po marabdes, desi të ndjyr në fytyrës e kim ndryshe. Ai ka, i ka thën njerëzve kur e parë me para kujt kam dal, nuk kam çara pa ndërhu Xhandjia i moga. Am dal për llogjen e lavona, kimi fol me Zotin. Ati kimi por ul, kimi kërku po i ti, a ndoshta kimi mbusur. Nuk ata kimi thjesht për të thën pejgamber son As salatu, kajru, më u dhu, puna me e mire, për shumë tëtë është namazit, s'ka punë me të manda për tësë namazit. Nështë, këj namaz është i kërzuar me abdesit. E du të një më mënu që e gjithë abdesit, të filan që nga marja abdesit, pregadjeti për namazit. Andaj, të ketë një lejt përshëndrimi, ketë një lejt koncentrimi, ketë një lejt përjetimi, edhe këtë mërë abdesit në këtë realitet se po e kryjnë tashmë një përgatitje për takimin më të rëndësishëm të ditë. Kjo është e para dhe e dyta, ajo që ka thënë pejgamberi alayhi salatu sallam se on pikat e ujit që i binë besimtarit duke marrë vdas, realisht me to i binën më kocet e tij. Nuk e korrini se kurse kanë hadithin vejam zon kur e lan gojën e tij dhe shpollon dhe nxjerr ujë nga goja. Dalil më katë të gojës zbashkën në ujnë. E kështu më allat sytë e ti, e durët e ti. Në gjithë gjithë që e lanë, zbashkën me larjen, nuk e vetëm larje si përfacora, por është atë larje brendshme, që për mes ti abdhësja lavë të i falë gjënatë. A dhe e pesmëtare, gjitha këtu një pasë parasysh, se po binë më katët, po dalën më katët, po pregatitem, pa dushim se këtu tash e ka një mobilizim të brendsh qi e bën të gatshëm me idal Allahu Xhelnu la përpara. E kur e përmend ky tebdas me përkushtim e e kryjm ky tebdas me pasim te pejgamberi te allehi salatu vesselam e si duat pasoj thot es du an la ilaha illa allah wahdehu la sharika la wa ashhedu an muhammeden abduhu wa rasuluh allahumma j'alni min at tawabin wa j'alni min al mutatahhirin e thot fjalën e modha, modhë fjalë më të modhë Gjase ashtu ku do ku përgatitet për ibadetin më të madh namazën. Prandaj edhe përgatitja për ibadetin më të madh nën kupton të thotë e shpreh më të madh që është hadithi, është hadu en la ilaha illallah. Pse e thotë shahadetin? Për shumë arsye të ndër Lozot. E para kët abdes pa që po e marrun në kët mënyrë që po e lej durën që pregaditë që Allahu xhalleu ala ma ka mësuar padyshëm sa vije nga dëshmia e shahidit la ilaha illallah kush ka mësuar me murabdesu Allahu xhalleu ala kush ka thon se duhet paspori me loket e at e në këtë mënyrë kush ka mësuar Allahu xhalleu ala për mes kujt për pejgamberi tallehissallahu e dyta Këtë namaz që ti po pregadit është me e falë. Për këtë këtë me e falë? Eshtë henu e la, illa, illa, illa. Për Allah më gjëllë le vola. Namaz s'kon të si faqësi. Namaz nukon të vetëpëlqim. Namaz nukon të asë një në të resë. Andaj, po marë abdes, dhe une, po këthena me zemrën time dhe njetin tim dhe qëllimin tim dhe sunimin tim, ka Allah më gjëllë le vola. Andaj, për shtatet kja me, Eshhedu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la. Zotë, ndërror, shahdo të që konfirmoj me se updesin, po me rregull vetëm atë herë kur besimtari jeton në mbikëqyrjen e Allahut dhe vona. Çfarë kuptimi? Ibadetet në Islam, të ndërror, mund të ndahen në dy lloje kryesore ato mund të nda në dy loje kërësore. Ibadete që nënkuptojnë formën e jashtme, dhe të tëtë, ibadete që janë të ndërtuara në formë, për shambull, namazit, kam përshërëm, anë e jashtme, dhe ibadete që janë të ndërtuara në emanet, kanë thënë u lëmat, në besnikri, në sinceritet, Nëse dikush përsharën falet për abdes, a mundë nga me ditë që ka abdes, nësë ka abdes, në këtë dhimë. Si kërsa agjerime, a e dim na, a agjerëm dikura nuk gjerëm, në këtë dhimë. A ndaj agjerime, abdesi, e ka një anë të formalet tjashme që në e shomë, po realiteti këtë atërimi ndërtot në besnikrit e sinceritet, në azit të të të tërë. Për nejë përnesë, a nuk dhe në as kush, a e kumë la dorin mirë, se kumë la dorin mirë. Kur kush bëu nuk e din, akun nuk kom, as akun nuk kom, nuk, nuk e din këtë kurkosh. Unë e them që skonë kurkosh me ditë. Esh hadu an la ilaha illallah. Më ofton dëshmitar për këtë Allahu xhallallahu ala, dëshmoj se Allahu më ka pa. Dëshmoj se ku mdieq pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në modhësat. Atë i thënë e shahaditet pas opdisë, për të pastë me për këtë, edhe për këtë aspekt apo. Ve kor, si ka dhikri i përshtatshëm konform kuptim e që dalin nga vëdhve, pra që na kemi, e kemi kërjurër. Pas e ka amë, Allahum e gjëallimin e të uabin, e gjëallimin e më të të zahirin. O Zot jam, o Allahem, më bën nga ata që të uabin. O të thotë të uabin, është të pejshëllës të uba, nga ata që ka kërën falje. Mi për ka amë një formë spesifike, të uabin. O të më, nga, më bën nga ata që Shumë shpesh kërkun falje, ju rralë Shumë shpesh kërkun falje Shumë shpesh këthen të këti Të u bashkë këthem të këllavë gjallë le valë Këthen të këti E qëfar kuptimi ka Do të tëtë Kërkim falje të këllavë gjallë le valë Mas abdesit e Kërku njëri falje të nërodhë vëzër Mas gjunahut Mas i që kaloni vejë Për është shumë bërbale Njëri bën më katë, bën shemë saktuar ga bën, është normal me kërku falje. Po njëri përbën punë mirë, i badet përbën, përkër falje, kë qëfarë këptimi ka? Kërën me këptu fillë mirëse, sikur që i kemë përmendë. Nuk është pendimi i besimtarit i ndërlidrë vetëm me më katën. Jo, kështë. Unë mërë abdes, o zëtë. Mirë po, ndështë të ka pasë të metëa eventuale në madhë që ka me e falë ndështë të nuk kemi pregaditën në sa duhet me zemëra me shtirë ndaj përgjdo të metë eventuale në këtë dërtimë o Allah me falë gjithashtu të abdesë është begatije madhë nimet i madhë që Allah të ka dhenë a mundë dhe mine Allah me e falenderu vëqë për nimet në abdesit nuk mundë është Allah a edhin që ditë në gjukimit Dit në gjykimit Qysh kome i njoft pejgamberi Alehi s-salatu v's-salam Pasuset i Ti e kon i umedit i Qysh kome i njoftaj Në bas të shenjeve të abdeset Subhanallah Shenj identifikuse Qe me ta identifikohet Kosh pjestari I umedit Muhammedit Alehi s-salatu v's-salam Allaj si kosh e ka në hadith pejgamberi S-salatu v's-salam Se Do të dit në gjykimit sentor një me dritën që dal nurin dhe shenjat që dalin nga dhënda që, që ka prek abdesin. Me lejen e Allahut që na jelan u vështir mund të ndodh që atë pjesë të trupit që ka prek uji i abdesit ne prek zori i xhenimit apo. Vështir ndos kjo, shumë vështir. A bayi që është begatitë mëdha, a jemi ne mirënjohës Allahut për këtë begatë? Emi falën në rëvës? Emi dirët i kumë, për jo sa duhet Në shumë nuk e din vlerën Për andaj Për shtatët që mas abdest dhemi O Allah Ne t'jemi t'jemi mirë njahës për këtë begatit Për me sigurin nuk kemi sa duhet Andaj kërkujmë falet e këtë Për shtatët kërkim falja në Morën e abdestat Dhe gjithashtu e trejta që mund t'a përmëni këtu është Pëse kërkim falja? që ta ruan besimtari nga fetë pëlqime. A po, onë fëmër abdes, që këta tjertë smarën abdes, te u në kokën tëndë lejt tjertë, ma si këqër njërë me sëjitë në qmimit, aja merë abdes, aje të tjertë aja nuk merë abdes, është punë e ti, te këshiri punë dhe tua, këshiri të metët të tua, meru me vetën tëndë, a daj abdesin tësën që me ullë kokën, Allah më gjennim në të uva binë, o Nuk ka vend për vetë pëlqim, nuk ka, ka vend për vetë mashtrim, ka vend për për ullje, ka vend për nërshtrim, ka vend për tëvë bëpendim të në këzër të gjëllë gjëllë lukë. Për ndaj edhe Peygamberi s.a.s. pas ibadit e të mëna, qëfarë thënë të? Kër e falë të namazën dhe dhe të sëramë, qëfarë thënë të? Esta këfirullah, esta këfirullah, esta këfirullah. Allahum e në të sëramë, minke, sëramë të barak të e kështë maratu. Andaj, për shtatët në bazën këtë kuptimë e shumë të tjera, e që besimtari pas, marës abdhita, Allahum Gjallimin e të uabin. Dhe pasaj, po Gjallimin e lmutë a të hirin, da zëtë më bën nga ata që, pasruhen. Ja nuk është të uabja pasruhen, për të shimë se po. Të nimesh, këtë formulinë në këtë hadith, është i njejtë me formulimin e ajetet, kollocel rohot inallahu yihibbu tawwabina wa yihibbul mutatahirin Allah i don ata qe shpesh prendon dhe kthehen tek ai dhe Allah i don ata qe pastrohen. Te kështu do të rruar Kur'ani do thot përputh me sunetin. Me sunetin me Qurani, burim, Gjellera Gjellera. Padushim, pa, suneti me Kur'ani scoq ku ndoshtim qe ka nje burim. Te dyete shpallja Allahu xhallahu. Kur'ani esh padyshim fjala Allahu xhallahu. Ipo suneti peqëmer zon pikuar kush e ka mësuar qom sullallahu xherra gjithë botën. Pra edhe kështu besimtari e për shtatjet e ditë, në nëse themi, nëse ne besojmë Kur'an, duhet fjalën t'i ndjen për shtatëra me Kur'an. Veprat tonë prezanto me Kur'an. Nuk u namëkon, do të thon Kur'ani është libri jon, Suneti është rruga jon, hadithi pejgamberit son është mësimi jon, i dërguar është shembulli jon, nëse do pastaj si ndryshë. Pastaj për shtatë, ju jo dallimi, jo divergjenca, sot këna mundimu për shtatë. Në shikosh si për shtotët. Këtu Allahu xhallih ati Allahu i don është është ngjarësh përputhja. Do adë. të mësojmë atë për më i për shtot fjalët tua, shprehet e tua, sirtet e tua, madje çka ka thënë Allah xhallihu vetë ne ka mësuar me të pejgamberi alaihi salatu sallam. Ai shikoi só kuptimin si vetë subhanallahu ni teni lutje që ti thu masabdesit. Sasani komozi më të kuptu më të kujtu kur të dush, Allah me gjallimin e të uavin me gjallimin e më të zahiri pasaj, ozodh, me bën nga ta që shpesh pëndon edhe me bën nga ta që pasruhen e pasrimi, anuk është pëndimja kanë thënë djetarët tonë se këto pejgamberi s.a.s. me këtë pjesë të fundë të kësaj lutje, të këti dhikri të kësaj përmendë të lajëllevala Ne i ka dhenë katër gjërat madhore dhe kryesore njëtën tërënë. Dy kanë të bëjnë me pasrimin, e dy kanë të bëjnë me, me ndytjen dhe me njëllosjen. Pasrimi i para është të uveja. Nga qëfar një dhe, nga qëfar ndotja, nga ndotja më kate e qështë e brendshme. Ne nuk e shuaj batë. Mirpo nuk ka ndotje më të madhe uh, që ja shkakton besimtari vetë si kur njollos me gjuna. S'ka më keq. Për një shembull, eh, çfarë mund me kon mën e verices, më e gërdhshme nga ndytësirat e dunjos. Nëse krasohet ma që ka thonë Zotë lidhë më aq çka thon Zoti xhelaluala lidhën me gjuna. Për shembull, kur Allah xhelaluala ndalon për gojimin. Mos përgoj. Mos të përmand dllon ton me një temë që ai scoçëf jë përmand. Ai nuk e kuptazon. Është përmand një më të keqe. Ai i duhet asnjëku an ia ikul lahm akhehimayta feklehtum. Me çka për json Allah u jë lutje kat kat. Thot A është i kna që dikush pri uve, me ngrënë mishin e vlad bët vdekur, e ju këtë e urëni. Parë me ne, Allah për po tëtë, ti të, të nuk e ndinë këtë shumë të shmerin dhe ashtë. Për shka këse, do tëtë, të, ndoshta, aktiviteti ditor, dhe pjesmarja ditore në këtë gjuna, ka bërë që ndoshta njeri mos më ndi këtë gjuna. A, ma rralisht, si duke të këve fremë? Sikur se me ngrënë një mish, Wallahi me kon mish coftine është e neveritshme. Mish coftine. Jemoj mish njëri dekun. Ahudhu billahi minash sherr. Kaç e neveritse. Prandaj ne nuk, na sa nuk pret, po ju sa duhet, më kin dim sa duhet njolla më katë, prandaj kanë njolla janë të shëmtueshme. Prandaj Tuvë është larje për to. Dhe uji që po pastron gjytyt është larje për dysyrë të jashtë mave. Prandaj të nëroë vësëmëtarë. Këja ditë, të, Këj të pregaditë në mënyrë komplete që t'eshtë i gatshëm etash, <të> mundës me i të kalonjë e levonë. Jo qështë dujsh me i të këzoj e levonë. Henë me shahadetë, henë me përmendje, henë me kërkim falje, henë me pasrëmë. Pregaditë është, pasaj përushë, Allahu Akbar. Andaj, shiko gjithë të këto veprime të abdesit, Në kjo duaj e abdesit, sa nëse e kuptojmë drejtë, se kërëse kemi thonë fillim, nëse i meditojmë këto kuptime dhe i njohem, të fa përjetimin a bëjnë. Mi aftën këtë ras përjetimi i madhërimi të Allah gjendë dhe gjendë një hërta. A ka njërin bot, a ka kries në bot, që para se me full me te, duesh me e la gojen, e hunt, e ftyrën, e durët, e komët, a ka adikë kështët? Ska kërkush, këpës Skoksum votë duhet mulëo para samitës. Skoksu kërkon Allah. Mesh Allahu Jelle Wala. Pranai është një hyrje e posaçme, e veçantë për ndërmjetëtorin me gjithë ato veprime e ushqim zemrën madhrem ndaj Zotit xham de Wala. Dashin dhe Allahu Jelle Wala, që kur thot Allahu Akbar është komunikim i posaçëm i veçantë që nuk komunikon me askënd në atë mënyrë si kurse komunikon me Zotin xham de Jeralu. Dhe kjo është aja që i përmlejë dhe këto kuptime dhe kri përmendjë Allah Gjallewala pas abdesit. E shumë kuptime tjera. Nëse këtë të thejme qëfar ndodhë dhe nëndërojë, që këshë përblimin e madhë. Qëta këtë që i të sejka? Në marë abdes, si duhet. Në gjdo gjumëtyre me o në haku. Në valadorën dhe i këtoj me lënë të këtjesën këtoj, se së së ka abdes, së së ka në madhë, i në këtoj. Ase p Me gjujt uj, ftyrës, apëdhën e sërë. Masë e konë i fujtetësëm, konë ka daldane, me edukatë, me sjev në më nabdesë, me lamirë gjumë t'yre. Edhe thoth këtë dua, a është kje e fëhtirë. Shumë është të redhë. Qëfar shpërblimi ka? Ka në hadithë, të pekëm e nësa. Fët i ha të lehu e babu lë gjennëti e të themanje. Tëtë dyrët e gjënetit i hapen. Gënetit i ka tëtë d Zë akonishtë në një një dërë, fulit shpesh, rë janë dërë a gjëruësit. Aje që shumë a gjëranë, hënë ka që e dërë në gjënetëm. Rë janë. Êshtë një dërë të qëhëtë bëbu sëdeka, dërë e sëdakasë. Kosh ka jë për shumë me shpesh, ka që derë, e dërë në gjënetëm. E pekeme së në kështë gu a shabëve që shumë një ditë me sabahët. Pekeme së në ka po zë nëtë shpeshërë pa sab Ma i gatshëm për e qëti sabote është të të pëpëm. E ju ka smeku për dyrë të gjenetit një ditë. Dera e agjerimit, e dera e sakrificisës, e dera e sadakasë. E pove këri, u konë gatshë, ka kon njërë rësullë, Allah. Ja, ka më të dikush fejtet dyre me i, të ditet me kontinë, aftë. Ka më po tija, aftë. Farambitja. Ajë, na një derë, jo një derë, po dikush një një qyshë me hamë dhe një na. Në bon bënë ambësiazë, no. elham nga gjenit do më bërënëcij so me hi. Në bënë ambësiazë, në gretë e pazari në altë, ta një qëka së mërinë me në altë bëllë dikon vendosëshë. Të dyri hapëra. Për shfa vepëra, ko është më rabdes edhe të këtë lukë. Për ndaj, qëfar kuptimi ka këja të ndërruzët? Kënë ka kuptimi se, A i që mësën në këtë fi qëka është e madhe e qëka është e vugër, nuk është menje e jam, asë menje e jute. është shpallë e lojën le lojë valë. Lojë. Mëllë, qëra, gjithë kujë për në mjëllë një vletë. Mjëllë një vletë, mëllë qëra. I ti katër vepra këto, e dhe katër shumëllime këto. Edhe të shrujën atë jë. Kësh më rabbes, edhe të këdoa, kësh... Për shembull, vrohet dymbrojt vendi definitiv, kush i ka kët pasurinë që ka, kush e bën katër vron, ka. Kësaj të them, për shembull, i hapën tet dy të gjenitit, e ka, i thotë se vao, po i ka, tham lidhi. Kurse lidh? që është lidh, çtë më çtë po them, kurr. Na është më lidh. Kja e ja, ka Vogull. Kjo për çështën e problem? Sa kështu po. Zot e lidh, më të ka dhutë të si thjesht të më lidh. Ti ekse më nguhë dhe më pasu. Tya duket kë e moda, duket kë vukur. Kësaj pune jo tja. A spunë jamë. Ja. Na jena këtu të thotë dikush i ka vendosur kë i ka lidh këto. Ti e vesh me ngudo. Ti s'i mu lohet me lidh. Ha pse puna më e thjeshtë me lidh. Që ta aktivon class pa class dytë, nzon shka i pun. Bon. Ja çet këtu këtu thot lidh këtu sana. Lidh këtu s'ka fuqë ndaj çu lidh ja thon. Kan pun tjetër lidh këto me këto lidh. Andaj këtu zot djalori ka thjeshtsu. Në e ka rëgullu. Në e në duke një pun kja, në nësë qënë me përcaktu nivellë vepëra, ka përë. Kësë në duke ka kja e pun e madhe. Në duke këtë kja e madhe. Në nuk ban me toleru vetën tonë dhe me i aleju vetës tonë që la me përcaktu nivellët vepërat, nivellët sevapëve. Në asë përëmë në këtë punë. Në duke të më, më gëzuën, hamdunillah. Allah u gjallë bujari a ti, dhuje këta të të dyrë. Mirësia Allahu Gjellarë dhe bujaria t'i, anë e shikoja Allahu Gjellarë ka e në punë shumët noja nuk e kanë këtë sevapë, nëse aj përsa këtë në sevapë, një edhe apë. Për të asy edhe, që ka rështë pegamberi sësërë, kur ka shku në Israël Miraj, dhe dikomni nalët e Bilalit, kërësimen e nalët dhe, në gjennet, kanë të kujtion këto, ku i të pjenit kjozdo që po jetë në gjennet, Ka thonë Gjibrili, Bilali Fir Bilali Radi Allahu Ta'alan Në qofë se kishë me piti këmpenive Me qëka e ka fitu Bilali këtë punë Kajtëm me e zanë E këthire zanë u konë Moezini, pegamarë zanë Ose kishë me dhonë, jo me e zanë Po ma të tërturën meke që e kanë reku E kanë dërmu nga nga nga nga tërtura Me qëta e ka fitu E po Allah po thotë ju me qëta Me këtës të ka upë Se upë Allah këtë mundë Kësaj, e ka pëyt pjegamës në bilodin qëka shpresan që Allah u Gjelle me tëtë ka shpërly ka thonë shpresaj se sërë ku mor abdes korë nuk e kumëlon pa i falë dure qate unë njërë kare me abdes jo e që për farës më falë sërë ka mor abdes i ka falë dure të abdesi qëka nëmë përqëtë e kjëtër qëka nëmë këpëton kja se Allah u Gjelle ashtë aj që vendosë só koma sholbi anë për shka koma sholbi ti ta merrni atë për këto Allah po nuk diet më për çka më të vogël Allah të paguën më shumë se prast mallin që ti që i ke pas më ato këtu prandaj la ihtiran ahadukum min al ma'ruf shay'a sigurisht apo e ke mësuar në xhenan si kur as kursh privat pun, në punë mos anjmasi më për më në me kom bëmer as çdo rast çdo situat nuk din ti me çka Allah të shpëblen nuk din ti me çka Allah të paguën andaj mëno me fjalë më koni mirë Më siun e nikon i mirë, më ndo mëkon me, me falje, me bujari, më ndo mëkon me, me këtë madhështadhi. Pastaj prezantojë veprën e dhënë nga Allahu xhënëu dhe edhe ai atë pastaj me çka shpërblan ata. Prandaj kërkë më kuptose niveli i veprave dhe, dhe vlera e veprave është dorës Allahut. Ne kemi vetëm zbatimin e këtyre sipas asaj që na ka mësuar Allahu xhënëu dhe pejgamberi alayhi salatu vesselam dua desapë dobive e shomë detyra që dalin nga ky dhëkër and nis Allahun xhenehues na bën nga ata që kërkojnë falë dhe pendojnë ne nga ata që pasruan ne Allah na mëson që të hapen dyrt e xhenetit e të futemi e të bëhemi rahat e qetuar nga sprova e dunjos e llojës së dunjos në begatitë e mrit e xhenetit e mbi gjitha në hijen e kënaqësisë Allahu xhallahu ve rahmetit tij ne kaq po zon Zoti urojë dashurve të takimin tashum as sallallahu ala muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallallahu alaihi wasallam